That free. Blue, yellow, in the Галіція Мідвест. Несподівані перетворення. Частина друга. Складне мистецтво простих рішень. Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ дев'ятий. Кафе «Галушка». «І ти це все з'їси?» Соломія із посмішкою спостерігала за дівчиною, яка замовила дві тарілки борщу, миску галушок, тарілку вареників із капустою з грибною підливкою і налисники із малиною на десерт із вершковим морозивом. «Навіть не сумнівайся!» – впевнено відповіла Галя. «Мені від тих стабілізаторів постійно їсти хочеться!» «Ти вже відзвітувала про результати своєї подорожі своїм білокрилим наставникам?» – спитала Соломія. «Ні, і не збираюся!» Відповіла дівчина, вимакуючи розтоплене масло шматком вареника, густо вмоченого у сметану. «Пообіцяй, що ти триматимеш у таємниці мій план!» «Галю, ти ж розумієш, що я не можу давати таких обіцянок!» «Тоді я тобі нічого не скажу!» Впевнено сказала дівчина, розрізаючи ножем навпіл пухку галушку. «Що з тобою відбувається?» Співчутливо спитала мавка. «Не що з тобою відбувається, а де що інше?» Галя глумливо скопіювала Соломіїн голос. «Я вам не піддослідна морська свинка. Забута легенда, що змусить людей згадати, хто вони такі. Може, вони не хочуть згадувати? Може, їм не потрібні оті ваші відьми, мавки, чугайстри, охи, мульфари? Може, вони хочуть ельфів, лепреконів, друїдів, гномів? Щонебудь, але не своє». «Ти про це думала?» Соломія мовчки дивилася на дівчину своїми фіалковими очима, не знаючи, що й сказати. «Ти колись звертала увагу на усі ці назви численних харчових закладів, готелів, туристичних місць, яких достобіся у містах та селах землі предків, усі ці Палацо, Версалі, Парижі, Українська Венеція, Українські Мальдіви? Ти ж коли усе це бачиш – то навіть не знаєш, де ти є». Галя взялася до другої тарілки з борщем, поклавши собі три шматки прозорого сала на скипку житнього хліба. «Тому й потрібно нагадувати про це, щоб люди зрозуміли. Мене не цікавить, чи розуміють люди, чи ні», гнівно заперечила подрузі дівчина, відкусивши канапку із салом. «У них там усе інакше», «Все про них, про їхню історію, про їхні легенди. Усі знають, хто така Марі Лаво. А що знають про тебе? Можливо, те, що ти геть не схожа на оту лялькову дівчину із ногами-сірниками і копицею яскраво-зеленого волосся на голові, що рятує тварин. Яка з тебе мавка?» У Соломії на очах виступили сльози. Галя облишила борщ і перелякано подивилася на Соломію. «Пробач, пробач мені! Я не знаю, що на мене найшло. Я не могла зупинитися. Здається, я хотіла тебе образити навмисне». Вона увіччя їй подивилася на Соломію, яка затулила обличчя руками. «Галю, покажи мені свої долоні!» – попросила Соломія, опанувавши себе. Дівчина, послухавшись, простягнула їй долоні. Соломія почала уважно роздивлятися шкіру на руках Галі. «Ти перетворюєшся. Ти отримала дуже велику дозу злиденної отрути. Тому і антидот діяв такий короткий час», – засмучено сказала Соломія. «Стабілізатори працюють інакше. Вони створюють ілюзію стабільності організму, але не можуть зупинити дію отрути». «Я мушу її знайти, Соломія. Ти допоможеш мені?» «Вибачте, ще одну порцію млинців». Похапцем попросила дівчина-офіціантку. «І дві кульки морозива? Ні, три. І варення не шкодуйте». «Це захланність. Перший синдром токсичного шоку від отрути шпаринних злиднів», розпачливо констатувала мавка, спостерігаючи, як стрімко порожніли тарілки перед галею. «Я буду злиденною королевою, могутньою і товстою». Галя задоволено відкинулася на спинку крісла і голосно відригнула. Соломія пополотніла, її подруга раптом голосно розсміялася і сказала Повелася. Соломія полегшено видихнула. Мені страшно соля, несподівано сказала Галя. У мене зранку сверблять білі смуги на колінах, білі плями на шкірі стегон. потім вони зникають. «Але знову з'являються!» «А ще я справді дуже скучила за нашою їжею», – додала вона і сумно усміхнулася. «І я б хотіла колись зустріти справжнього пола!» Соломія уважно слухала дівчину. Вони були поглинуті власною розмовою і не помітили, як у залі полтавського кафе «Галушка» з'явилося двійко дівчат-підліток із гітарами. Дівчата поставили перед собою паперову коробку із написом «На дрони» і спитали у присутніх дозволу співати. Нечисленні відвідувачі охоче погодилися. Залою полився чистий дівочий спів. Вислухавши Галину розповідь, Соломія дістала свій таємний смартфон. Галя помітила цей жест і вигукнула. «Соля, ні, будь ласка, ні! Не роби цього!» «Якщо Сара довідається...» чи янголи, то вони почнуть робити свої експерименти, оцифровувати мене, діджиталізувати, відправляти у незаконні портали. Будь ласка, я не хочу, Соломіє. Я, може, і не людина, але в мене є людські емоції і почуття». «Повелася», – підморгнула їй Соломія. Галя ошалешено дивилася на мавку. «Знущаєшся над смертельно хворою не людиною?» Тобі треба попрацювати над видовою емпатією до нетрадиційних пацієнтів, усміхнулася вона. Тепер я тебе впізнаю. Тепла усмішка торкнулася в уст мавки. Ой, не ходи, грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки-чарівниці, котра дівчина чорні брови має, та я чарівниця усі чари знає. Тужлива мелодія забриніла у залі. Галя та Соломія нарешті помітили двох підліток із гітарами. У неділю рано зіллячко копала, а у понеділок переполоскала. Прийшов вівторок, зіллячко варила, а у середу рано Гриця отруїла. Як прийшов четвер, та вже Гриць помер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця. У неділю рано зілля копала, а у понеділок переполоскала. У вівторок зіллячко варила, а у середу рано гриця отруїла. Зачаровано ворушила губами Галя, а Соломія не зводила з неї великих очей. Галя завмерла і почала розхитуватися на кріслі, повторюючи, як мантру, куплети пісні, яку співали дівчата. Що це за пісня? — вигукнула дівчина до Соломії. Що це за пісня? Маруся Чурай «Чого ти?» «Маруся Чурай?» «Меріголд Макчур!» Обличчя Соломії осяяла раптова здогадка. «Маруся